File vechi Din ce în ce mai robi acestei hume ne rușinăm că am pus de mult un semn pe file vechi și socotim nedemn că am lăcrimat cu fruntea pe volume. Poeții tac pe raftul lor de lemn în opere complete sau postume și ne surâd de dincolo de lume puțin ironic și puțin solemn. Ei știu că domnii putres din fotolii atât de sterpe acum și de absenți au plâns cândva pe tomuri și în folii, că toți aveau ochi mari de adolescenți și că au valsat pe ape cu atolii și în lună cu poeții decadenți.